În unul a vorbit când i-a spus lui Nicodemus că dacă cineva nu se naște a doua oară, niciun chip nu nici poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Și această naștere din nou, după cuvântul Evangheliei, este o naștere pe care noi o primim prin voia Lui Dumnezeu, prin cuvântul adevărului și prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, Pare spune că prin făgăduințele spun de mari și scumpe, v-ați făcut părtași firii. Părtași firii, să se înțelege favorită nașterii de nou din Dumnezeu. Deci, cât de minunat este pentru un suflet care a plinut cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul lui e totdeauna fericit și plin de toată nădejdea și bucuria, pentru că, Viitorul îi strânceaște înainte cum nu se poate spune, pentru că nou Dumnezeu mi a pregătit, așa cum este scris în cuvânt, împărăția, mă duc să vă pregătesc un loc. Împărăția care a fost pregătită de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc, viața veșnică, fără de sfârșit, așa cum numai Dumnezeu el care este atât puternic, atât știutor, tot înțelept, a pregătit această vehnicie într-un cu noi, nici măcar nu într Sufletele celor ce iubesc pe Dumnezeu se vor bucura de atâta fericire, de atâta pace și slavă, împreună cu Domnul Isus Hristos, la infinit, vă dați seama ca să apuci viața veșnică, este cel mai minunat lucru, dacă ar fi să fie bătut în fiecare zi, schimbi, să merită pentru această viață pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o împreună cu el în veșnicie, Se merită. De aceea Pavel a spus că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ele nu sunt vrednece. Dacă am face numai așa o comparație, dacă ar fi să aducem să vină cineva din iad, o zi trăită în iad, el ar spune așa că toate suferințele pe care le-am durat o viață întreagă pe pământ, mai mult a suferit o zi acolo decât toate suferințele adunate la o la altă dintr-o viață trăită aici. Ori, de ce nu facem noi astfel de calculi, dacă noi ne-am gândit altfel ar arata viața noastră? Dar să ne gândim că acele suflete care au ajuns ne în Întuneric, așa cum spune Mântuitorul, în acolo nu este plânsul și scrâșnirea dințelor, acolo unde vermele nu moare, și focul nu se stinge, și aceasta va fi la infinit. Să ne gândim, e prea mult, oare ce dăm noi aici pe Pământ? lacrimi, suferințe dureri, dar Domnul nu a răsat numai să plângem sau să suferim. Noi avem atâtea bucurii și avem atâtea mângâieri, dar mai mult Dumnezeu ne-a dat, odată cu cuvântul, și Duhul Sfânt, pe care Mântuitorul Isus îl numește Duhul Mângâietor. El a știut cât suntem în lumea aceasta, vom avea necază. El a spus, în Împărăția Lui Dumnezeu se intră în munte necază. Dar El care ne-a iubit și care și-a dat viața pentru noi, El a dorit și-a ca aceste suflete care îl iubesc. Și sunt pe Pământul acesta unde e atâta minorocie și necaz să aibă un mângâitor. Așa cum a spus, iată, eu mă duc la Tatăl, dar vă trimite la voi, pe Duhul Deci deci nu vă, vă lăsa o afară. Ce minunat este să știi că nu ești orfan. Tu ai un părinte, tu ai un mângâitor și acesta morocie e Dumnezeu. Iată eu și cu voi, în toate zilele până la sfârșitul lui când știm că acesta este harul de care noi ne bucurăm din partea tatălui, cu cât cu și mulțumire se cade să-L iubim și să rugim, nu? Fiecare acolo unde Dumnezeu l-a așezat, fă datorit, nu uita, ai o răscutură, tu ai un mătuitor tu ai un părinte care te iubește. tu ai pe cineva care te așteaptă în cerul, tu ești fără nădejde în lumea asta, orice ar fi să-ți facă oameni, orice ar fi să-ți facă, gândești cât râzut va ajunge în brațele doar. este scris, el va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Domnul a zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fi ai celui prea în Ar trebui să nu se vadă în mintea noastră, în inima noastră, aceștia care ne fac să ne temem de ce pot să se întâmple în lumea asta. Se pot întâmpla multe lucruri, războaie, cutremure, boli, accidente de tot felul, dar noi știm un lucru că suntem fii lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți oile mele. Voi sunteți în mâna mea și oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge. Când ai această siguranță în Suflet, când știi că viața ta este în mâna lui Dumnezeu, tu mergi fără frică. Tu ești un om scutit de acea frică de care oamenii în lumea acestea sunt tot timpul, așa îi vezi. Până și noaptea în somn nu au liniște, nu așa se întâmplă cu copații, ei au pace, ei sunt liniștiți, ei, când au pe pernă, nu-i frământă gândurile, nu-i aceste visuri urâte. De ce? Pentru că în inima lor există pace, există bucurie, există această încredere în Dumnezeu și... Nu no, de ce să se tâmbe. Și nu de ce să se tâmbe.